Hyvää päivää kaikille kuuntelijoilleni. Esittelen tänään venäläisen kirjailijan Dostojevskin novellia Naurettava ihmisen uni, joka on vuodelta 1877. Dostojevski kirjoitti elämänsä aikana kuusi fantastista kertomusta, joista naurettava ihmisen uni on tärkein ja viimeinen. Nämä muut kertomukset ovat kaksoisolento-romaani vuodelta 1846. Krokotiili novelli vuodelta 1865, Popok novelli 1873, Poika Kristuksen joulujuhlassa novelli vuodelta 1876, neito novelli 1876 sekin ilmestyi ja sitten puolta vuotta myöhemmin ilmestynyt Naurettava ihmisen uni. Naurittava ihmisen union sekoitus muun kreikkalaista satiiria, venäläistä komediaa, avaruustarinaa, fantastisia uunikuvia ja kultakauden eppistä kertomusta. Tässä novellissa Pietarilainen mies on, on hyvin yksinäinen kaveri. Hän kärsii ihmisten ylenkatseista, hänen naapurit ja muut tuttavat niin kohtelevat häntä hyvin kaltoin. Ja sitten hän päättää tehdä itsemurhan. Ja hän hankkii pyssyn, revolverin, tuo sen kotiinsa ja istuu monena iltana pyssyn kanssa ja kerää rohkeutta, että hän ampuisi itseään päähän. Mutta sitten eräänä päivänä, kun hän kävelee kadulla, hän törmää pieneen tyttö, joka itse ja tämä... Tyttön, tytön kanssa käyty keskustelu, niin se estää lopulta itsemurhan. Kun tämä mies menee kotiin, niin hän sinäkin iltana, jolla hän olisi muuten ollut valmis itsensä ampumiseen, niin ei sitten kuitenkaan pysty sitä tekemään. Ja sitten hän nukahtaa väsyneenä siihen keittiön pöydän viereen tuolille ja uni alkaa. Sillä tavalla, että siinä unessakin niin tämä mies on pyssyn kanssa keittiössä ja unen alussa niin mies kohottaa pyssyn ja ampuu itseään rintaan. Hän kuolee ja sitten hänet haudataan. Hän kokee nämä niin sivusta katsojana nämä kaikki vaiheet ja sitten hän on jonkun aikaa hauta-arkussa hauta -arkussa ahdistuneena. Hän rukoilee ehkä Jumalaakin, että, että joku tulisi ja veisi hänet pois sieltä. No, joku tulee oikeasti kyllä sitten hakemaankin tämän miehen pois. Arkku kaivetaan auki ja, ja joku tämmöinen enkelemäinen olento tempase miehen sieltä ja sitten alkaa avaruusmatka tähtien toiselle puolelle. Siellä odottaa uusi maailma, jossa... On myös ihmisiä, eli on vähän vaan maapalloa vastaava planeetta jossakin valovuosien päässä. Ja tässä uudessa maailmassa, niin siellä asiat on paremmin kuin hyvin. Se on Dostoevskin utopia niin kuin yhteiskunnasta, jossa ei ole mitään normaaleja elämän ongelmia. Ja ihmiset elävät siellä sopusoinnussa jopa luonnon kanssa pystyvät keskustelemaan esimerkiksi kasvien kanssa. Näillä ihmisillä ei ole pelkoa ollenkaan, koska, koska heillä ei ole niinku pelottavia asioita, joita tarvitsisi pelätä. Eivätkä he myöskään tarvitse uskontoa mihinkään edes kuoleman kohtaamiseen. Nämä ihmiset kyllä kuolevat, heidän aikansa tulee joskus täyteen, mutta kuolema on tässä novellissa sellainen, Siirtymävaihe, jonka alussa niin kuoleva henkilö saa sukulaisensa ja ystävänsä kuolivuoteen äärelle ja, ja lähes hymyhuulilla lähdetään tästä ajasta jonnekin, josta kaikki on varmoja, että, että ei ainakaan mitään pahaa ole vastassa kuoleman toisella puolella. Tällaisessa utopiassa niin tämä naurettava ihminen elää vuosikausia. Ja sitten lopulta niin utopia särkyy ja se särkyy oikeastaan tämän naurettavan ihmisen takia, koska hän läsnä pilaa kaiken. Vaikka hän tee oikeastaan mitään, niin nämä hänen uudet, uudet ystävänsä, niin ne jostakin oppivat pelkoa ja vihaa ja muita tämmöisiä kielteisiä tunteita ja, ja sitten he oppivat tutustumaan syntiin ja tekemään asioita, jotka jossakin raamatussa olisi voitu luokitella sitten kielteisiksi synneiksi. Ja vähitellen pelkokin tarttuu näihin ja sen jälkeen niin alkaa, ihmiset alkaa vetäytyä omiin oloihinsa ja, ja sitten Tulee myös murhanhimokuvioon mukaan ja sitten tapahtuu ensimmäinen surmatyö ja syttyy sotia. Ja... Tämä naurettava ihminen katselee sitä, sitä kuin traagista näytelmää, että miten tässä nyt näin pääsi käymään. Ja hän yrittää puhua näille, näille ihmisille, että et teidän täytyy niinku palata vanhaan, että hylätkää nämä kielteiset asiat. Mutta kukaan ei edes kuuntele häntä, vaan... Vaan kaikki oikeastaan kokevat tämän naurettavan ihmisen puhuvan nyt todella outoja juttuja. Niin, niin hänestä tulee naurettava ihminen myös tässä uudessa, uudessa plane, uudella planeetalla. Sitten ennen kuin tälle naurettavalle ihmiselle mitään sen kummempaa tapahtuu, niin hän herää unesta ja hän huomaa istuvansa keittiön pöydän vieressä pyssyön pöydällä ja hän vie pyssyn pois. Hänellä ei ole minkäännäköistä itsemurha-halua enää, vaan hänellä on ajatuksia, mitä hän tekee seuraavaksi. Hän lähtee etsimään tyttöä ja novelli lopussa hän jopa löytää tämän tytön ja, ja siihen tämä novelli päättyy. Kuten jo tuossa äsken sanoin, niin tämä naurettava ihmisen uni niin se on tällainen kreikkalainen satiiri. Tähän tulkintaan on päätynyt Mihail Bahtin, joka on tällainen venäläinen kirjallisuuden tutkija ja on Dostoevsky tutkijana ehkä kaikkein tärkeimmästä päästä. Bahtin näkee naurettava ihmisen unen malliesimerkkinä esimerkkinä niin sanotusta menippolaisesta satiirista. Menippolainen satiri on muinais-kreikkalaista Menippos-niminen filosofi, joka on elänyt 200-luvulainen Kristusta, niin on antanut nimensä tälle näytelmän lajille, jossa mielikuvituksellista fantasia käytetään totuuden etsimisen ja koettelemisen apuvälineenä. Menippolainen satiiri on kopioitunut myös sitten uudelle ajalle. Muun muassa Ranskan falistusfilosofit Voltaire ja Diderot käyttivät tätä hyväksi. Menippulaisessa satiirissa aattelinen funktio on kaiken fantastisen kirjoittamisen päämäärä. Siinä henkilökuvaus palvelee tämän aattelisen funktion esittämistä, eikä päinvastoin, niin kuin normaalisti on romaanikirjassa. Seikkaillaan uppouduissa paikoissa ja tehdään kaikenlaisia ihmeellisiä tekoja, jotta, josta saataisiin selville, onko joku idea tai uskomus tai filosofia oikeata tai todellista. Naurettava ihmisen unessa on mukana Dostojevskin sitkeä taipumus sepittää asioille henkilöille kaksoisolentoja. Hän sepittää tässä novellissa jopa auringolle ja maalle kaksoisolennot. Naurettava ihmisen union fantasia fantasiatarinana. Sillä korosteinen, että, että perimmäisiä elämänkysymyksiä, antijen klassisia mysteerejä ihmiskunnan kohtalon polusta, niin korostetaan tämän tästä. Esimerkiksi maallinen paratiisi tai syntielankemus tai sovitus ovat tällaisia teemoja. Nykyfantasian nähden niin naurettava ihmisen union on aika vanhan aikane sekä juoneltansa että aiheeltansa. Pattini mukaan Dostoevski kyseenalaisti kreikkalaista satiiria ja se näkyy juuri siinä, että että päähenkilö, naurettava ihminen, niin hän on vähän liian ristiriitainen kreikkalaiseen satiiriin ja siinä näkyy Dostoevskin tuotannossa hyvin vahvasti että oleva aihe tai kuva henkilöistä niin polyfonisina olentoina. Eli niin, että ihmisen todellisuutta niin, tai sitä olemusta niin kuvataan niin muiden henkilöiden kautta. Dostoevsky harjoitteli pahuuden ongelman käsittelyä, niin naurettava ihmisen unen avulla. Tästä on hyvä siirtyä sitten seuraavaan kirjaan, joka on niin sanottu Karamatsovi-veljekset ilmestyi 1880. Tässä päätöksessä niin Dostoevski vei pahuuden käsittelyn loppuun saakka. Noudattava ihmisen uni sopii luettavaksi niin kaikille spekulatiivista fiktiosta kiinnostuneille ja varsinkin sfi-friikeille, jotka tykkäävät science fictionista tai tieteiskirjallisuudesta. Tämä ilmestyy naurettava ihmisen uninin kirjailijan päiväkirjassa, jota Dostoevski kirjoitti vuosina 1873-1881, kun hän kuoli. Ja on syytä muistaa, että kirjailijan päiväkirja oli oikeastaan Dostoevskin pääteosten joukossa, vaikka siitä on aika vähän puhuttu muiden hänen suurromanajansa rinnalla. Kirjailijan päiväkirja teki Dostoevskista niin kuuluisan kuin hän nyt tällä hetkellä on, koska venäläiset lukijat elittiä tai älymystöä lukunottamatta niin löysivät Dostoevsky juuri kirjailijan päiväkirjan takia. Siitä otettiin kaksi kertaa suurempia painoksia kuin Dostoevskyn suurromaneista. Eli nämä kirjailijan päiväkirjan painokset Liikkuvat siellä 6000 ja 8000 kappaleen nurkilla. Toisin kuin kirjailijan suurromaneja, niin kirjailijan päiväkirjaa lukivat kaikki kansaryhmät, jotka osasivat lukea. 1870-luvulla venäläisistä yli 90 prosenttia ei osannut lukea mitään. Dostkevskilla latasi näihin. Spefi-kertomuksiinsa, eli näihin fantasia- ja skifijuttuihinsa, juttuihinsa niin oikeastaan koko tuotantonsa lävitse kulkeneet johtolangat ja eetokset. Tosin hänen jokaisessa kirjassa on hetkittäin fantastisia aiheita ja, ja mielikuvia. Ja lopuksi, mitä nämä tuotannon johtolangat ovat, jotka voidaan löytää esimerkiksi naurettavan ihmisen unesta. Niistä ensimmäinen on on henkilökuva hullusta henkilöstä. Lähes kaikissa Dostoevskin kirjoissa ja novelleissa niin esiintyy jollakin lailla hulluina pidettyjä henkilöitä. Naurettava ihmisen unessa tällainen ihminen on päähenkilönä. Hän ehkä eroaa muista Dostoevskin idiooteista tai hulluista siinä, että hän, hän niin tiedostaa sen naurettavuutensa. Hän ei itse pidä itseään naurettavana, mutta tietää minkä takia hänestä muut ajattelevat sillä lailla. Novelin lopussa tämä naurettava ihminen tekee vielä sellaisen tempun, että, että hän alkaa käyttäytyä ihan tahallaan naurettavasti. Ja siitäkö siitä muut sitten riemastuvat ja hänen naurettuvuutensa menee tavallaan niin toiselle asteelle. Toinen Dostoevskin tuotannossa lähes alusta asti mukana ollut johtolanka on itsemurhan hautominen. Tämä liittyy suoraan Dostoevskin ajatuksi uskonnollisista uskonnollista ilmiöistä tai Jumalasta. Dostoevski, joka oli hyvin uskonnollinen henkilö, hän omaksui aika vahvan ajatuksen, että jos ihminen elää ilman Kristusta, niin hän alkaa väistämättä hautoa itsemurhaa. Koska maailma on niin paha ja kaikenlaista kärsimystä on ilmassa, niin ihminen ei oikein kestä sitä ilman, ilman Kristuksen apua. Ja tämän ajatuksen hän siirsi aika moneenkin kaunokirjaansa. Kolmas Dostoevskin tuotannon tällainen tärkeä johtolanka on, on kuvat kärsivistä lapsista. Et niitä tulee vastaan lähes joka teoksessa, minkä hän on tehnyt, mitä Dostoevski tällä hakee takaa, niin se, se voisi olla ihan hyvä kysymys. Ja sitten neljäs on myytti onnellisista ihmisistä, josta naurettavaa ihmisen uni kertoo pääasiana.